like I want to have fun every day when I live and you know stuff för sitt lag och och rugbyback rögle den hälsar er välkomna till rum 212 på hotell Stadpalais i Köln när väskorna står packade och vi ska bege oss hem till Sverige Jag heter Daniel Rot, vid min högra sida sitter Linus Alin. Vad sammanfattar vi en lång intensiv jobbhelg i Köln med vilka ord då? Först och främst är jag imponerad av ditt uttal på Stouch Palace vårt eh, hotell här. D ditt var sämre. Mitt var lite sämre. Eh, Vi har sett ett rögle som har vunnit eh, tre raka matcher och vunnit dem lite på olika sätt tycker jag. Eh, det har varit matcher där man har använt sin, sin fart mot Örebro, där och eh, gick på, på Nock direkt. Eh, och sen har det varit eh, matcher som har krävt tålamod och att man har kunnat spela av eh, dem på en ledning. Så det är... Ett rörelse som har ställts på, på prov och klarat av allihop i olika typer av matcher. Och fått en bra start på försäsongen. Lite svårt ska vi säga det också att värdera motstånd. Vi hade ett Örebro som så risigt ut. Risigt ut vid ett lagna. Och som är svårt att säga vad de hade stått sig i sol Och sen Köln då som, som kanske var, var det bästa motståndet sett i hur, hur matcherna såg ut. Så, men... Rörelse prestation är ju klanderfri, tycker jag. Sätter över tre matcher. Alltså vi har gjort många intervjuer, både i tv och i textform här nere. Och många har vittnat om att de har fått ihop laget. Att de är tätt britén i Gakvedans. När jag jämförde med förra säsongen, när de var här nere. De förlorade två av tre matcher. De släppte in tolv mål. Jag scrollade igenom gamla artiklar i varje varje så stod någon och sa vi måste sluta med detta, vi måste bli bättre på detta. Eh, när han frågade vad skillnaden är så, så, så, så sa han som de andra har sagt, ett, vi har fått ihop det här laget eh, ruggigt snabbt. Eh, och det ser och han drog exempel som inte kom med, med vad som hände när eh, Daniel Berthoff eh, fick en ful huvudtackling. Alla som var på isen flög över den här killen. Eh, det, är en, det är en liten detalj men eh, jag tycker det har Lyser lyst igenom på väldigt många sätt att, att det här är redan ett lag. De har, det känns som att man har kommit långt med den biten. Och sen ska man inte förringa heller. Kamabe och tränaren var väldigt tydlig inför lägret. Vi pratade om det i förra podden. Han sa att vi ska ner och vinna den här turneringen. Det är viktigt för oss resultaten här. Det är, vi ska vara redo att köra från match 1. Och det inte ju som att Det var ett lag som var på tårna och, och tyckte det var skitkul att spela första Och ett lag som inte tyckte alls att det var särskilt skoj. Och gärna hade sett att man, man spelade av den matchen i någon slags kamratlig anda. Men vi har ju sagt både mot Lagna och, och Köln att eh, trots det stod 2-1 liksom att eh, där kommer de vinna. De har ju kontroll på detta. De har ju haft... Det är inte någon gång... Det var någon risig start. De släppte in första målet både mot Lagna och Köln. Men vi har väl genom de här matcherna känt att det här har de bra koll på. Vi brukar alltid börja skriva våra texter eh, innan slutsignalerna får få ut dem till, eh, till våra läsare direkt när matchen är slut. Och det, då har vi kunnat göra god tid fast av att det har varit, eh, två matcher med ganska tajta resultat ju de två mm. sista. Så har det känts hela vägen att, eh, att Rögle kommer att hålla i det. Jag tycker framförallt det här... Eh, man kommer till liksom hockeystruktur det här de är ju redan redan ganska konsekventa och duktiga på det här spelet framför eget mål Det är ju knappt har inte bjudits på många chanser under de här tre matcherna det är inte många gånger där har stått fria spelare och sopat på puckar mot väldigt det är liksom grund, defensiva grundjobbet känns det som det det sitter redan Ja och det såg man väl framförallt mot Köln tycker jag det är ändå ett Hemmalag som hade förlorat Alla matcher innan Och ville liksom avsluta Ändå på något snyggt sätt inför sin publik Det var ändå fullsatt i den lilla träningshallen Jag vet inte om det kan vara 250 passar Något sånt kanske mm. Och ville vinna den matchen mm. Men det blev ju aldrig riktigt farligt Beslutet ändå Utan de hade ingen chans Att skapa någonting på Rögl Under den, de sista minuterna Och det säger ju ändå en del Ja men absolut, det är ju ett liksom, boxplay och det har, inte, det har inte åkt puckar igenom rörelation som någon har på andra sidan och sopat tomt kaffe. På har det varit bra men det har inte, ja, som, som de brukar säga när laget funkar, liksom, att de har fått enkla skott eller skott rakt fram ifrån vi, vi brukar ju äh, äh, skriva och prata om att man önskar ska några stora växlar av försäsongsmatcher. Men om vi försöker konkretisera ändå här nu lite grann på vad Röhle kan ta med sig från den här veckan och ta med sig hem till Sverige. Vad kommer vi fram till då? Det är ju en resultatmässig fin start, spelmässigt sitter du där. Vad, är det, vad finns det mer, tycker du om att titta på, förutom det här gedigna som du nämnde som man tar med sig hem? Ja, men om de har ju, de har, de har, det känns som att de har mycket. Grunder på plats. Eh, lagt liksom en, en bra bas att jobba ifrån. Nu. Premiären är mindre än en månad bort. nu handlar det om att börja hitta enheter och hitta backpar. Och det är ju. om det tar oss lite ifrån läget, men det stöker till lite i mätar i några frågetecken. Rasmus Sandin eh, som har. matchats eh, liksom. Med Craig Shearer och Cody Curran. Eh, det syns ju att de vill ha honom högt upp i arkin. Han sticker på camp nu. Ingen vet om och när han kommer tillbaka. Lukas är har man matchat med Rosan Ludvig. Han är också på camp nu. Kommer tillbaka. Vet inte om han, när han kommer tillbaka. Mäte Andersson borta hela försäsongen. Anslutar efter fyra matcher. Mattias Sjögren skadad på väg tillbaka borta på obestämd tid. Och Andersson och Sjögren det är ju jättetunga centerpjäser. Att de ska liksom sätta ett lag, men de har ganska många frågetecken att ta hänsyn till när de gör det. Så att... Det är väl en känsla vi har haft att det är svårt att se sådana. Okay, ja, den enheten känns gjuten i en premiär, en SOL-premiär. Den enheten spelar samman nu för att starta mot Skellefteå i första matchen. Jag har inte riktigt varit de här klara, klara liksom, kedjorna än som man vet att eh, ja, men så kommer man att köra. Utan det, test, det kommer nog att testas väldigt intensivt här de sista fyra träningsmatcherna. Ja det tror jag. Man brukar ju sitta så här, check, när var den kedjan klar. Liksom. Eh, kan, du, kan vi hitta någon sån här kedjor? Alltså, det... Då kan du hitta två kanske. Ja, Brittén, ja. Liss och Kristoffer Bengtsson skulle kunna vara en premiärkedja. Mm. Det det kunna vara. Och Höglander, Erika Andersson och Bristet skulle också kunna vara en eh, mm. premiärkedja. Samtidigt så att man vill ihop TLP med Christian Thomas nu i förra matchen och testa, testa honom där. Så eh, jag vet inte. Jag... Nej, det är, och det, det som ställer till det också att Ted måste ju helt plötsligt, han måste ju leda deras bästa kedjorna. Han är ju, som jag skrev i min kredit, att han är ju lagets viktigaste spelare. By far nu. Um, mm. Så det jag på hans. som ska spela med Christian Thomas. Och uh, en uh, riktig raket till. Liksom. Ja precis. Men det är De har många frågetecken liksom att ta hänsyn till. Mm. Svårt läge såklart. Just med de här som åker till, till Nordamerika. och Att man helt enkelt inte vet. Nej. Vet läget alls. För så är det ju. Även om. Det kan ju bli så att Lucas Elvenes gör ett superläger borta med, med Vegas eller så är han tillbaka efter de först, den första veckan. Det är ju ingen som, det är ingen som kan veta det i nuläget. Och Rasmus Bengtsson, vi dröjer lite vid honom, vi har ju sett eh, Toronto har ju haft eh, representanter på plats hela helgen här. Sandin. Eller förlåt eh, Sandin. Vad sa jag? Rasmus Bengtsson. Rasmus Bengtsson, det var en gammal filor. Ja, en gammal räv. <laughs> eh, det här med jag har haft representanter på plats, tittat på honom, eh, pratat med honom. Och Chris Everett har själv sagt att <coughs> han ska möta med dem. Så det är ju eh, det är ju första runda spelare och eh, jag vet inte, vad har vi för känslor där? Känslan är ju att han eh, alltså han har ju visat sina kvaliteter och stundtals här också under den här... Helgen inför Torontos representant Han har ju gjort bra matcher Alltså jämfört med för ett år sedan är det en helt annan spelare ja, det typ. är det Det är osakvalitet om honom Alltså färdig ut ja, Det tycker jag också jag Spelar med en helt annan pondus och Ett helt annat självförtroende när han vågar ta ut Och slå avgörande passningar också. Väldigt bra att ha i ett powerplay Tycker jag Give ja. en ja, ja, powerplay back I det här gänget är det inte det Jo det är en absolut men det är ju så att han Jag pratar med honom efter en av och Han sa att han kan hamna i fyra olika ligor han, mm. Det kan bli NHL, AHL, OHL Och SOL då Men så. det är väl ändå tydligt att eh, Det syns som att eh, Han är här, Rögle matchar på honom Direkt med, med Craig Shearer Med Cody Curran, och spelar honom I, i Powerplay eh, Det är ändå tydligt att de vill Skicka en signal till Toronto. De har även att kolla på träningarna Skicka en signal till dem att uh, den här grabben är i goda händer liksom låt honom uh, vara här så ska vi ta hand om honom. Det, det känns ju som att uh, utan att ha, någon som helst insyn känns det ju som att Röglö har, har närmat sig Trontek kanske. Ja, jag tror också att uh, det här läget är något steg uh, i den riktningen att uh, han kommer att spela med Rögle under delar av vintern i alla fall. Efter det här läget, det tror jag som du säger och vad ska man göra för att få en NHL-klubb att skicka en talang till sin organisation ju man ska, ska spela med, med kanske den, den bästa och mest stabila backen och få mycket spel till det första eller andra backpar och spela i, i powerplay och det är precis den signalen rögl har skickat från början mm. men om alternativen där, de är väldigt öppna liksom, så är det ju lite mer ähm, stängt med lyket som vi snackade om senast ähm, så där, äh, det gör väl så också var om han kommer tillbaka. Mm. Och nu har man ju matchat på den 11:00 tillsammans i varje match. Äh. Och Lycka ska inte börja säsongen i, i Rögle. Mycket talar ju för det. Och eh, vad innebär det då? Det kanske innebär att Ludvig får svara och, och slå sig in i laget när Lycka inte är, är på plats i Sverige. Vi får se. Eller så byter han miljö fullständigt nu i, i nästa träningsmatch. Mm. Men eh, vi kan väl resonera lite kring backsidan när, mm. vi, är på, eh, när vi är inne på laget här. Mm. Vi ska också säga det, Daniel Bartov som fick den smällen, den tacklingen, eh, verkar ju vara okej okay efter matchen mot eh, Köln. Mm. Viktigt att nämna. Kan vi inte gå direkt på lagkaptenens fråga? Du vill ju, du Jag kör väl det. Absolut, absolut. Eh, Senast frågan. du ställde frågan till Cam och fick svaret. Beslut är taget, eller beslut är tagna. Kaptenerna är utsedda men Rögle vill vänta med att berätta vilka det blir. Och laget vet inte heller om det eller? Det var min uppfattning att laget inte vet om det. Men jag gissar ju att man som tränare, eller jag är helt <coughs> säker på att man som tränare har gått till den tilltänkta kaptenen och de assisterande och ställt frågan. Ställer man frågan? Jag vet inte, men man, man ställer varje till. Typ, Okej, okay, vi vill ha dig som vår lagkapten. Nej, jag vet. Jag provocerar mm. lite. Men mm. jag tänker att... Äh, det är väl ingen som tackar nej, såklart. Men det är liksom... Han första ledarskapet, den de går till. Tror jag inte att det är någon som äh, tar bara helgen till fundera. Nej, nej. Självklart. Vem vill du... Äh, vem äh, sätter du som äh, kapten i dag? Jag resonerar lite om dig i min krönika som jag skrev efter matchen igår. Och... Jag, fick, jag kunde inte riktigt utöka, jag kan utveckla mitt resonemang. En, en hel och frisk Mattias Sjögren som är med fullt ut förstånden tror jag hade varit given som kapten. Men frågeteckningen kring honom att man inte riktigt vet när han kommer tillbaka gör kanske att det finns någon mer och med att fightas om det. Mm. Och det blev lite gissningar men vi är ju inte nära laget på det viset. Vi är ju mm. aldrig med i omklädningsrummet. Vi träffar dem... Äh, Kort liksom, efter match för, efter träningar Men känslan man får när man ändå rör sig runt Och ser match för ser träningar Min enda liksom, utmanare är Craig Shearer mm. alltså, Om Royl inte hade lyckats vara hem Mattias Sjögren Och han hade varit någon annanstans nu Och mm. spelat Då hade ju Craig Shearer varit given Som lagkapten i min bok Jag tror det också mm. för, men, han, är, han är back 1 i det här gänget mm. är... Back 1 spelar i alla spelformer det man har kunnat utläsa är att han är respekterad i laget. En bra person. lugn, kunnig, Rutinerad. Han står för mycket av det är som abortarna står för: med mm. hårt jobb och kompromisslöst spel. Även och... ja, en verbal person. Det känns ju som en. Det känns ju som en. Även ja, en verbal. Klok människa som kan föra lagets talan. Han har varit en säsong här. Han har börjat om på en andra säsong. Så att han är väl en... Jag tror han är en, i alla fall en utmanare. Mm. Jag lyssnar några assisterande kandidater till. Du kastar ju in det sista namnet. Som, är det ett litet långskott? Men ändå, säg det. Cody Curran. Ja. Mm. Curran som han sa. Curran, Cody Curren. Ja, men Han var ju lagkapten i Storhammar förra säsongen. Och ledde det laget till mästerskapet mm. och han kommer högst sannolikt att spela väldigt mycket och ha en viktig roll och vi gjorde ett tv-inslag med honom för jag som inte har sett det så finns det på hd.se ett studieprogram där han gav ett väldigt stabilt intryck väldigt verkar väldigt lugn som person och har man lett ett lag till mästerskap då finns det en stor chans att man får i alla fall ett av på bröstet i nästa klubb man kommer till han säger är väl att han är ny i klubben och det är väl inte, inte jättevanligt att man blir kapten eller alltså det är direkt eller? Precis, det är ju den, äh, det som kan tala emot, absolut. Och sen finns det ju många som konkurrerar om, om de här bokstäverna, om vi tittar på hur laget ser ut. Jag tycker att äh, med ett A på bröstet är, är Taylor Madsson också hög... Alltså, det, det borde bli att han får ta, tycker jag, med tanke på ja. att han har varit i klubben länge. Han passar perfekt in i Abbots sätt att spela hockey. Han vill ta en större roll i vinter och har börjat bygga på det redan med att producera här. Det kan vara att så, det, ibland kan det vara lite psykologi också att man ser, tittar på en person och så här. Vi har varit högt tankar om det. Vi tror att du skulle kunna liksom växa tack i den liksom nordamerikanska hockeysfären. Är inte det ovanligt?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 Som kör genom väggar för, för laget. Ja. Så det, så jag kastar fram, det är kanske också ett långskott. Men jag kastar fram Jesper Williamson. Eller Jeppe Willy som är <laughs> det Cody Curran? Curran. Cody Curran som kallar honom det. Jeppe Willi. Precis. Ja, men han har också varit han några säsonger nu. Och han är lite, lite underskattad tror jag. Lite unsung hero. Ja, vi, vi har konstaterat det båda två år. Han är väldigt, väldigt om, omtyckt av lagledningen för sitt sätt att tävla. Han, riktig vinnarskalle. Han står också för mycket av deras liksom, sätt att vara. Han är en svensk spelare om man nu behöver någon mm. sån också. också en, en verbal kille så att jag, ja, jag ska inte bli förvånad om man singla ut ett år. Och sen finns det andra bubblare. Alan Bibich har ju varit Absolut. kapten. Också verbal. Matt Andersson ja glider in sent i brand på september och då tror jag inte man är kapten ja. Det. Ja, men jag kastar in det ändå i, i mixen jag ändå det ska vara för att, jag, jag tror inte det men jag vill ändå nämna det med tanke ja. på erfarenheten rutinen äh, ska vara en första andra center, då ja, jag vet inte det är värt att nämna <kussion> och Ted Brittén eh, för jag vill också nämna han blev ju ändå bortplockad som kapten när kom tillbaka så att det blir inte troligt att han, att han utses som kapten. Nej, man, vet man vet aldrig. Man vet aldrig. Men om vi lämnar vårt förslag. Vi lämnar ju vårt slutgiltiga förslag. Är det Sjögren som är kapten? Ja. Och hans tre assisterande kaptener är Craig Chira, Taylor Matsson. och Jesper Williamson. Där har ni det. Då får vi se om, vad fasit det blir. Vi får se hur många fel vi har senare. Nej, jag tror vi är rätt på tre av för er. Tror det står ja. det. Vi eh, men ska vi prata lite mer om eh, vad vi har sett eh, spelarmässigt nu här nere i, ja. i Tyskland. Det finns ju några som vi eh, har tyckt eh, klivit fram ordentligt och visat framfötarna från första början. Jag kan väl börja med att eh, prata lite om Nils Höglander. Ja måste man. Eh, han är alltså 17 år. Och har tagit för sig som uh, han vore 27 i alla fall. Det har varit ett kring honom. Liksom. Han är en sån som har... Det har hänt grejer varje byte. Han, uh, han, kan, han kan både jobba hårt och han kan uh, liksom, uh, så alltså, uh, leka, ja. leka hockey. Liksom. Ja, och han är inte redo att spela fysiskt heller. Han Nej. har ett förarbete ett mål där han sätter en tackling på offensiv blålinje och gör sin gubbe och bojter in med ett backhandskott returen, slås in av lagkamrat sådana mål är det inte vanligt att man ser 17-åringar göra alltså med den, det är ändå tre sekvenser där han visar ut hela sin reportage tycker jag när han signade så var man ju tänkt att det blir inget ett är Allsvenska men jag är helt säker på att han spelar i premiären ja hade premiären varit i morgon så hade han spelat definitivt det är ju he helt klart alltså det är klart att han har en halv för säsong kvar men det känns som att han har tagit jättekliv mot ett premiärlag. Absolut, det är väl egentligen det, den man är. Om vi ska ta ut någon man är mest överraskad av så är det ju Nils Höglander. Och det har ju flera spelare, ville Kolp, han lyft upp Höglander utan att jag ens nämnde det. Ted Briten gjorde det igår när vi skulle och pratade, så att är en, han är lite talk of the town i... Det kan jag inte säga på tyska dock. Nej. <laughs> Men han, ja, han är en snackis. Mm. Flera snackisar. Vi kan väl Det var ju stora stora stjärnvärvningen på förvarsidan. Måste vi prata lite om Christian Thomas. Mm. Han gjorde tre poäng i sista matchen och sitt första mål mot Köln. Du pep iväg vägen tidig morgon för att träffa honom i, i hamnen. <laughs> ja, precis. Regnet öste ner under den intervjun som jag gjorde. Jag tycker att han det är en intressant spelare på många sätt men det är också intressant att han är han är 26 år gammal han har försökt slå sig in i NHL länge och inte riktigt lyckats ta han har inte lyckats ta klivet fyllt ut varit i många olika OL-klubbar han väljer att gå till Sverige och gå till Rögle för att han vill studsa och komma tillbaka och nå den drömmen och slå sig in och bli ordinarie i NHL det är skillnad att värva en 26-årig kanadensare som har de typen av målen de typen av mål istället för att värma någon som är 32-33 och vet att detta är sista kontrakten jag spelar här i Europa. Han är inte här för att hämta sista degen? Nej, han är här för att och, och göra en kanonsäsong så att han får nå den karriärens stora dröm. Och det talar för att man kommer att ha en supermotiverad och eh, sugen Christian Thomas när, när allt väl drar igång sen i vinter. Tycker det har sett ut så långt som att han är i någon slags anpassningsfas till stor rink och, och spelet här. Han känns ut som att han, eh, det är liksom tankebubblor över huvudet på honom. Att han åker runt och funderar var han ska vara och vad han ska åka. Mina intryck är annars att det är en ganska, ingen jättestor spelare. Ganska liksom kortväxt. Eh, med, framförallt med, med ett jäkla skott. Vi har sett honom eh, stå så du skott, handelskott uh, han, han kom fri ett, i en match och att en buck i Ribans underkant som uh, han har var, han har mycket av han uh, han har ett, uh, han har ett skott, uh, mm. sen har han inte tagit jättestor, jättestor plats i spel med sitt tycker jag men jag tror ändå inte att jag tror inte att står i baset att tänka och tänk, oh, shit vad kan inte den här killen lära? Jag tror att de är helt säkra på, på den värmningen faktiskt nästan känns det ju som att han med tanke på det den rollen han förväntas ta i Rögle i vinter så är han väl just nu precis där man förväntar sig att han ska vara. Ja. Man har sett honom blixtra till, man har sett kvaliteterna och sen så kommer du ta de här sju träningsmatcherna kanske. Och anpassa sig till sitt nya lag, en ny liga, nytt land, allt, ja. allt det där. Men andra avdelningar, jag ska ut med målvaktssidan, det har varit en rörig följetång hela försäsongen, det är där har de ju 100% trygghet redan nu. Pogge, har han har ju varit som han var i slutet på förra säsongen. Han var lite upp och ner, nästan övermodig och ville jättemycket ett tag nu. Ser han ser ut som han har samlat ihop sitt spel och alltså trygg ut. Och Kolparna bara Så likadan ut i lörd, så där är de väl på banan. Jag tycker, ja, jag tycker båda två jag är väldigt... Äh... Ibland de kan vara lite flaxiga, både de här målvakterna Men jag tycker de de gör alltså, fokuserade intryck. Det är ju en, eh, mellan dem är det en knivskarp konkurrens. I nuläget finns det ju ingen solklar etta. Jo, på g Är han verkligen det? Ja, det tror jag. Vi får se när det är premier. Jag tycker ändå att de är så pass jämna att eh, det kan vara en dagsform som, som avgör faktiskt. Ja, skulle ni ändå säga 65-35 Pogi 55-45 Pogi 60-60 <laughs> Ja Oavsett vilket så känns det som Rögle står väl rustade Ja, på där, sedan. Är, där är de ju, De kommer ju stå varannan matchfront och premiären nu känns det som Och Cody Curran då? Om vi går till, till backsidan igen Alltså det är svårt Jag Har vi inte spelat ut hela sitt registr Och gjort fint powerplay-mål nu under söndagen det ser ut som att han också är inne i någon slags omställningsfas. Han håller ju på att kanske anpassa sig till ett tuffare sätt att träna. Han spelar ju inte i lördags va? Precis. Så dagen innan där på fredagen såg vi ju när träningen var slut. Corey Murphy tog ut honom på en helvetesrunda. Det ser ut som att de, de plågar honom liksom. De ska ut på honom fysiskt. Så jag tror han, han är nog inte sitt pigaste jag just nu. Nej, det, det, så kan det absolut vara. Eller så är det. Samtidigt. Eh, men samtidigt så ser man ju också att han. Eh, I det här offensiva spelet som Mordernas har framgångsrikt. Eh, speciellt i, i Norge. Så tycker jag att man ser eh, vad han kan tänka, vilka höjder han kan absolut. nå senare. Han ser ju inte ut och har. Det är väl ändå liksom faran man skulle kunna se med honom. Att han inte räcker till hastighetsmässigt. Men det, det tror jag Tror inte de är oroliga för. Han ser ut att ha speeden som behövs. Det är en stor, stor back. Liksom. Han är lång, mm. lång och kraftfull. Men det ser inte ut som att han lider av hastighetsproblem. Nej, och vi har ju sett de här skridskorövningarna när de har kört på träningarna. och det är, Trots sin storlek så det, han halkar ju inte efter det här på något sätt. Nej. Mm, intressant. Har vi någon mer spelare som vi vill prata lite om? Ja vi får ju snacka, vi var inne på Tejda eh, men han har ju fått en eh, jättebra start. Ja också. det har han. Och han är ju en sån som i de här eh, centerbristens, eh, de här, den här vikarietiden som, som kommer att vara en på centersidan. Han kan ju använda både som center och ytterförord. Han är ju nog, eh, han känns ju given som en av de här centrarna som kommer, så han kommer nog få centerplats rätt högt upp i. Det är ju ingen fjärde kedja för honom i premiär, tror jag inte. Nej det är det inte. Jag kan se honom med, med Thomas i en premiär och faktiskt. Mm. Eh, Absolut. Det kan jag inte jag... helt olik när Matt Andersson heller, eller? Nej, jag pratade med Theo om om det att han ses ju av många eh, i, i Sverige nu som, som en gnuggare, en, en grovjobbare. Som pålitlig grovjobbare som får jobbet gjort och det är ungefär det. Men om man tittar tillbaka på hans karriär när han kom till Rögle och då eh, Rögle spelade så då göra en mycket poäng och dessförinnan har han gjort mycket poäng varje säsong i hela karriären. Pratar mm. honom om det att han det är det liksom han har gått att tänkt på hela sommaren och att den här säsongen ska jag komma tillbaka till det alltså produktionen bidra mer offensivt och han har ju sett skarp ut i de här matcherna han har gjort. Eh, gjorde tre mål på två matcher. Han vilar en alla kom eh, från positionen runt kassen och det är där han trevs alla mest. Där han får så in returer, styrningar, var vaksam på andra pyckar. Och där tror jag det kommer att jättestor nytta av honom. Mm. Om man, eh, han hittar rätt från början och får göra något tidigt mål i, i de första omgångarna så tror jag han kan... Eh, uppdatera sin roll och, och kliva fram på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare på ett annorlunda sätt. För som vi pratade om igår att egentligen har han ju inga egenskaper emot sig. Alltså han, han har farten, han har spelförståelsen, han har ett rätt hyggligt skott, han har ett jävligt driv. Alltså han har ju egentligen alla komponenter för att ta en lite större roll eh, produktionsmässigt. Absolut. Han kan spela powerplay eh, som en av dig. Det... Om jag frågar dig, vad är Tina Mätssons eh... Två sämsta egenskaper som hockeyspelare. Så det är det ju svårt att svara på den frågan. För ja. det, det mesta finns där i den där aktieklådan. Alltså, kanske inte Christian Thomas handleds gott... Möjligtvis, uh, jag vet inte. Men uh, då letar man ju... Då letar fel. man fel, ja, precis. Ja. precis. <kör> mm. Men... Ja, är vi klara med truppen här? Eller? Känns så, va? Vi ja. får väl avvakta resten av... Uh, veckan Eller resten av träningsmatcherna. För... Det kommer att finnas lite mer att prata om tror jag de här kommande veckorna fram till premiären. Precis. Kommer du sakna nu att ta på dig kängor, ta med vinterjackan och gå från 30 graders varme i Köln in till minus 400 grader i Kölns träningshall? Jag kommer inte sakna det även om det är kul att kolla hockey. <laughs> att absurda promenader från hotellet i stekande sommarvärme med, med, med kängor på fötterna och så går man in i den här hallen. 30, 30 grader i solen man kommer med långbyxor och tjockträder och en jacka över armen och sen in där. Men vi har ju inte dragit på oss någon förkylning. Så vi, var, vi hade redan bokat in. Vänta bara. Nej i och för sig. Vad, är, vad är helgens höjdare då? Jag tycker att de här stora... Ja, det är precis. Studieprogrammet vi har gjort har varit jätteroliga allihop. Men domen är nog det roligaste när vi stod med Ludvig och Lukas älvenes och framför den här stora domen i, i mitt i krön. Och de var på ett strålande humör och bjöd på sig själva. Och det, du har ju själv sagt hur otroligt tydligt det är att de, de, de brås vem de brås på. Ja, jag tycker jag är så gammal så jag minns ju. Deras äh, pappa till Stefan. Då. Jag tycker att han och pratar precis likadant. Men det var, äh, det var jätteroligt. De, äh, det var inte aktuellt att följa med in i domen på studiebesök i alla fall. Det ja, var en av ä, Europas mest kända byggnader ä, rent kulturellt. Ingången, gratis inträde. Ingången är 50 meter bort. Jag frågar, ska ni inte in nu i en sväng och titta i alla fall? Nej, äh, blir jag med det? Inte intresserad. Inte intresserad. De pratar på olika sätt Men det var ju Det kanske man är intresserad av, av Kommunikation och, och Vibala människor men det var ju Ruggigt intressant att lyssna på Cody Curran Cody som, Curran ja. Som pluggat 4-5 år kommunikation Jag tycker det var Man brukar säga så här Att amerikanska spelare De är ju otroligt professionella vid 600 gånger Ibland kan det ner och bli Well obviously tråkigt mm. Och det är mycket möjligt att han kommer att göra tråkiga intervjuer längre fram. Men jag tyckte det var det var liksom ögonöppnare att lyssna på en... Så kan också en hockeyspelare vara. Han är inkännande. Han relaterar till en intervju du han hade gjort tidigare. Han plockade upp två, tre spår och resonerade kring och plockade ner bollarna. Han var analytisk. Han pratade liksom både med hjärna och hjärta. Ja. Det, det tyckte jag var... Intressant och intressant var det också att Chris Abbott i tv-studion, röjd och sportchef, när ja. vi pratade om målsättningar. Det var, ja, var glasdara glas... be besked. Han ja, sa att ja, vi frågade honom, vad, vad, vad säger de i, i huset hemma liksom, när ni pratar och... ja, av att, om att ni ska bli näsengull? Han pratade att det folk som hika till. Och så, ja, det var men... lite chuckles mm. här och där. Så det nog ett omställningsarbete mentalt som, uh, som pågår. Även intressant att hon uh, utbildade civilekonom i studien som jag lägger igår kväll med Leon Bristet. Hon uh, har ju steppat upp högskolepoängmässigt. Frågan ändå har varit de har ju steppat upp uh, uh, uh, dem. Ja det känns så. Det känns som det är många som har gjort annat än att bara spela hockey i, i truppen. Jo <snar> nyttigt. Uh, gött. Ska vi. Eh, Resväskan är stängd. Ska vi ta dem och dra till flygplatsen? Det tycker jag vi gör. Och sen kan vi ju lova att det blir eh, ut med bevakningen för höglas nästa träningsmarsch på eh, fredag. Då möter de HV-71 i olympia Precis. Ska vi hem och haka på eh, vår eh, gode kollega Mattias Jelm och dra in honom i, i det här sammanhanget också. Så. Eh, hörs vi väl i nästa vecka förmodligen? Det gör vi. Hej! Slutligen har den härliga sommaren landats. Eller ja. Hos oss på påskådlotteriet har vi i alla fall högtryck hela sommaren. Och sommariövrienster för totalt 218 miljoner ska låtas ut. Köp din lott på påskådlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.